Саме тоді Антіной, син Евпейта, до них обізвався. Горе, боги із біди, чоловіка цього врятували. Цілими днями на скелях, овіяних вітром, сиділи наші дозорці позмінно. А вже як заходило сонце, ми не на суші спокійно проводили ніч, а на морі. В своїм кораблі дожидали ясного світанку на телемаха чигаючи, щоб захопить його і тут же вбити. А Бог тим часом додому його допровадив. Отже, подумаймо, як телемаху тут учинити злую загибель, щоб він її вже не уникнув. Я певен, поки живий він, не вдасться нам діло своє довершити сам розумний уже, і в думках він своїх, і в порадах. Люди ж тутешні до нас прихильності не виявляють. Діймо ж раніше, ніж сам він Ахеїв до площі міської всіх позбирає. Бо гаятись довго не буде, я певен, гніву свого не гамуючи, перед всіма він розкаже, як готували ми смерть йому наглу, але не устигли. Люди ж ті нас не похвалять, про намір лихий наш почувши. Як би нам лиха вони не вчинили, та нас не прогнали з нашого краю, тоді в чужину нам іти доведеться. Упереди його треба, і за містом схопити у полі чи у дорозі. Скарби всі, запаси його заберемо, і між собою по згоді поділимо ми, а домівку ненці його віддамо і тому, хто одружиться з нею. А як моя ця порада вам не доуподоби, ви хотіли б, щоб залишився він живий і добром володів би отецьким, то перестаньмо збиратись і серцю приємні достатки тут проїдати. Нехай і кожен із власного дому сватає, віном її добиваючись. Вийде за того, заміж вона, хто більш принесе і хто їй судився. Так говорив він і всі у глибоким сиділи мовчанні. Врешті тоді амфіном озвався до них і промовив Нісів син, ясносвітлий, арета владущого парость він із Дуліх'ю був, на пшеницю багатої трави, був Водієм женихів і найбільший з них Пенелопі мовою був до вподоби, та й серце він мав непогане. Отже, розсудливо він озвався до них і промовив: "Друзі мої, ніколи не зважився б я Телемаха вбити. Страшна бо то річ, убивати людину із роду володарів. Спитаймо Раніше в богів ми поради. Буде на це нам ухвальний від Зевса Великого вирок, сам тоді вб'ю я його, ще й усіх вас до того закличу. А заперечать боги, до стримання і я закликаю». Так говорив Амфіном, і вподобалась їм його мова. Змість повставали усі і подалися у дім Одісеїв, та увійшовши у кріслах, вони посідали різьбленних. Спало тим часом на думку тоді Пенелопі розумній до женихів проте вийти надмірно уже знахабнілих. Знала вона, що для сина її тут загибель готують. Все розповів їй окличник Медонт що їх змову підслухав. Входить владарка в кімнату з жінками служебними разом, до женихів увійшовши, і з ними в жінках богосвітла стала вона під одвірком, що дах підпирає надійно, й лиця, закривши собі світлистим ясним покривалом, до Антіноя з докором звернулася і так говорила,